Cari amiche, cari amici, buonasera. Questa sera la trasmissione inizia con me, sono Daniel M e vi parlo dalla regia di Brusellando e come ogni martedì Brusellando eh, vi presenta grandi contenuti. Questa sera abbiamo eh, la fortuna, l'onore di ritornare a parlare di poesia, è già è da un po' che non non parliamo di poesia e abbiamo un graditissimo ritorno perché questa sera in studio qui con noi c'è eh, Luca Visentini, cui vi ma che lo introduco e che e che vi saluta a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Prima di entrare nel nel dettaglio della della della trasmissione vi volevo ricordare che ci potete come sempre seguire sulle frequenze di eh, Radio Alma a Bruxelles 101.9 FM e eh, soprattutto come già sapete già da un annetto siamo anche in diretta streaming, basta andare sul nostro blog eh, radioalma.eu/proselando dove troverete il link alla diretta. Però veniamo subito alla eh, al tema di questa serata perché abbiamo Luca Visconti che ci parlerà del della sua ultima raccolta di poesie Prima della rivoluzione. Eh, Luca, perché Eh, innanzitutto grazie di essere qui con noi e siamo molto lieti di ritrovarti. Perché prima della rivoluzione? Mh, mm, questa è la domanda migliore. Eh, beh, intanto grazie a voi perché è un piacere essere qui a Radio Alma, è stato Eh, già un piacere un po' di tempo fa quando avevo presentato qui con voi il mio libro precedente che si chiamava Goffi erotismi pagani, quindi un titolo ancora più strano. Eh, questa volta insomma è un titolo altrettanto strano, ma forse un po' più serio, prima della rivoluzione eh, beh, intanto si ispira ad un film eh, che è il primo, anzi il secondo film di Bertolucci eh, che Bertolucci fece all'inizio degli anni 80 Eh, 60 e eh, parlava della condizione della borghesia italiana di allora e dei giovani della borghesia italiana di allora che si preparavano alla rivoluzione, ma alla fine non riuscivano a farla e eh, ripiegavano nel privato e nel fallimento di questa prospettiva rivoluzionaria. Eh, il mio tentativo attraverso questo libro è stato un po' di attualizzare quel messaggio ma ribaltandolo, cioè eh, la mia sensazione eh, e forse in parte anche la sensazione della mia generazione, di quelli che stanno insomma, eh, tra i 30 e i 50 anni, tra i 30 e i 45 anni, è di essere una generazione bloccata che non ha una prospettiva di rivoluzionare e cambiare il mondo, ma eh, c'è una generazione forse la speranza o forse solo l'illusione di invece essere prima della rivoluzione, cioè di avere una prospettiva, una possibilità di cambiare le cose, di rompere questa specie di gabbia eh, che ci che ci blocca, che ci trattiene e che ci impedisce eh, non solo in questo momento di crisi di trovare un lavoro, ma in molti casi anche di realizzarci come persone e e di riuscire veramente ad incidere sulla realtà, che è la più vera e più importante sfida che abbiamo di fronte. Ecco, questo è un po' il senso del titolo. Benissimo. Poi soprattutto vediamo che il sottotitolo è Poesie 2005-2011, quindi è un lavoro che eh, diciamo è il frutto di un lungo lavoro di 6-7 anni eh, che tu, tra l'altro, hai già avuto modo anche di presentare qui a Bruxelles qualche tempo fa e abbiamo noi la fortuna di averti qui in radio e insomma, siamo molto contenti che questo tuo libro di poesie abbia un successo. Eh soprattutto mh, quello che a me ha colpito è e che poi, insomma, vedremo anche più avanti, dopo magari aver letto alcune poesie, tu affronti questo tema, eh, questi temi col lo strumento della poesia. Oggi come oggi guardandoci chiaro, parlandoci in faccia chiaramente, in un mondo dominato da un'editoria eh, orientata verso le vendite, verso il business è difficile è difficile che uno scrittore decida di cimentarsi già con uno strumento difficile una, una prova difficile come la poesia, ma anche da un certo punto di vista di ritorno editoriale. Tu ti trovi a tuo agio con la poesia? Come come vivi questo rapporto con la poesia? ma diciamo che non mi aspetto sicuramente di diventare famoso o di vivere scrivendo le poesie, perché questa prospettiva come tu dicevi giustamente è praticamente inesistente. Ehm forse magari se uno scrive dei testi per delle canzoni che anche qualcun altro decide di cantare, magari ha qualche possibilità in più, ma sicuramente con la poesia in quanto tale scritta su un libro e che viene solo saltuariamente recitata di fronte ad un pubblico eh, diventare famosi o ricchi è praticamente impossibile. Cioè nonostante la poesia è la mia corda principale di espressione, l'ho sempre stata e anche perché, come dicevo, è collegata alla musica e al ritmo eh, e anche a una tradizione, no? Che eh, soprattutto nel 900, nel dopoguerra, nell'ultimo dopoguerra, insomma, ma anche prima, fino dall'antichità collegava la musica alla parola, no, dalle canzoni eh, della musica rock eh, andando indietro fino ai menestrelli medievali piuttosto che eh, ai lirici ai lirici greci dell'antica Grecia, insomma, quindi questo rapporto tra la parola e la musica e eh, tra la la parola detta e la musica cantata eh, è un elemento essenziale, diciamo, del mio modo di scrivere. Ehm farei fatica, non ci ho mai provato e non so neanche se mai ci proverò eh, a mettermi eh, in maniera maniacale e come dire disciplinata a scrivere un romanzo svegliandomi tutte le mattine come Stephen King o Murakami alle 7:00 o alle 6:00 di mattina, facendo una corsetta, lavorando 4 ore e eh, poi correggendo le bozze, eccetera eccetera, magari per mesi o per anni. Ecco, questa è una prospettiva della scrittura che non mi trova particolarmente eh, così entusiasta o appassionato, anche perché io come moltissimi altri, insomma, coltivo la scrittura come eh, un interstizio nella vita, no, nelle varie cose della vita, come diciamo un un tempo strappato al lavoro, alla vita quotidiana, agli affetti e così via, eh, ma è un tempo strappato che è essenziale per sopravvivere dal punto di vista esistenziale, cioè se io non scrivessi starei male. Eh, questo è il punto. Eh, in Italia ci sono migliaia e migliaia di persone che scrivono poesie, un po' meno che scrivono in generale, ma i poeti, soprattutto o se dicenti tali sono tantissimi, eh, pubblic un libro di poesie è quasi impossibile perché per farlo devi pagare, io ho avuto la fortuna fino adesso, devo dire di aver trovato o perché ho vinto un premio, oppure perché avevo di fronte un editore sensibile o ho trovato la possibilità di pubblicare senza dover pagare, eh, però diciamo è è quasi impossibile essere uno scrittore, un poeta eh, nel mondo nel mondo dell'editoria eh, odierna. Ciò nonostante ciò che contraddistingue e eh, la la il fatto di essere un poeta o di essere semplicemente uno che aspira ad essere un poeta eh, è il punto se uno eh, sente la necessità fisica e psicologica di scrivere altrimenti non può sopravvivere. Questo penso che sia il il punto essenziale, ecco, per cui uno decide di mettersi a scrivere delle parole su un foglio. Ah, oh, benissimo Luca, quindi eh, diamo saluto a Maridi e e a Fierderiso che sono arrivate in studio e direi che magari per come parlavamo appunto della della poesia e della scrittura e dello strumento poesia direi che prima di riprendere e continuare l'intervista potremmo leggere una poesia che dà in là alla tua raccolta che è l'uragano. Sì, volentieri, l'uragano è un po' una poesia manifesto dentro questa raccolta perché è una poesia che descrive la crisi nella quale ci troviamo, in particolare parte dalle immagini che ricordano la la crisi finanziaria e gli impiegati di Lehman Brothers che scendevano dalle scale con i loro scatoloni in mano vestiti di tutto punto, però poi si amplia, diciamo, a a una prospettiva più più più generale che descrive i tempi difficili nei quali ci troviamo e anche la nostra possibile reazione a questi tempi difficili, quindi è collegato evidentemente questa poesia al tema del fatto di essere prima di una rivoluzione e di sperare che questa rivoluzione avvenga. Bellissimo. Eh, All'inizio della poesia ho messo due versi di di Bertolt Brecht che dicono eh, anche nei tempi bui si canterà e la risposta è anche si canterà dei tempi bui. E la poesia dice così: l'uragano è arrivato all'improvviso. Centinaia di persone con in mano scatoloni scendevano ordinate dagli uffici, qualcuno attaccato al telefono, qualcuno con vestiti eleganti e lo sguardo sarcastico nel vuoto. L'uragano è per tutti e democratico, ma peggiore per quelli senza casa o con l'auto parcheggiata sulla strada. L'acqua fruga fra le cose, un orrore di curiosa eccitazione. L'uragano arriva anche da noi, il nostro non è un paese di uragani, ma abbiamo fatto tutto il possibile, come fumare con impazienza e dedizione, che di rado non provoca un tumore. E nei tempi difficili si dice che l'uomo dà il meglio di sé. Chi è cresciuto anonimo piano, chi è rimasto inespresso, chi ha covato un riscatto, adesso può aspirare all'eroe. L'uragano è una grande occasione, ma noi siamo pronti, allenati? galleggiamo gri, guida, gridando le giuste parole incuranti dell'acqua col favore del vento. Cari amiche e cari amici, eccomi qui, Mariad dei microfoni e mi scuso ancora uh, per il ritardo, ma una riunione che si è protratta uh, oltre tempo e quindi eccomi qui e eh, sono contenta di riaccogliere a Bruxelles, Luca mi senti? Luca, allora, uh, prima parlavate, vi ascoltavo la radio mentre arrivavamo uh, arrabati anche del tuo rapporto con con la poesia. E secondo te, in tempi proprio di crisi, in che modo la poesia ci può aiutare? Perché sono molto belli i tuoi versi, soprattutto alla fine, quando tu dici adesso ci si può ispirare all'eroe, quindi questa crisi forse ci può portare qualcosa di positivo? <ride> non so se lo crisi... so capite voi soprattutto, eh, voi che lavorate nel settore, io <ride> nel settore io della crisi. <ride> Ma non lo so se la crisi ci porterà qualcosa di positivo, ci porterà qualcosa di positivo se riusciamo ad uscirne eh, vivi e a cambiare le cose. E eh, poi cosa può fare la poesia? È la stessa domanda che fanno ai cantautori, no? Se la musica può cambiare il mondo. Eh, forse sì, eh, diciamo che ci sono stati momenti nella storia, soprattutto recente e nei quali la musica e la poesia e le parole hanno accompagnato alcuni grandi cambiamenti, non so se siamo nella stessa condizione, sicuramente sarebbe bello che lo fossimo e per questo che ho chiamato il libro prima della rivoluzione, e che spero era... che la rivoluzione arrivi e, e anche le parole contribuiscano, se <ride> essendo arrivati in ritardo il mio ordine delle domande ora subisce necessariamente un po' un una rivoluzione anche quello e quindi il titolo ce l'hai già uh, sì. spiegato tu. Il titolo l'abbia è stata la, la la domanda introduttiva della trasmissione ah, e Ah, questo ce lo siamo persi. E la eh. No, però è un titolo <ride> che a me intriga molto, ma soprattutto mi int mi intriga il fatto che eh, sia un lavoro che è iniziato eh, nel 2005, quindi mm. ben prima ancora che iniziasse questa crisi o che ci fosse la la manifestazione concreta di una crisi. Però tu hai parlato come hai detto te eh prima giustamente della generazione, di una generazione che sembra bloccata, eccetera. Ehm secondo me, invece, la scrittura può anche sbloccare una generazione, mm -hmm. può anche essere un elemento di riflessione. Eh e il fatto magari appunto dello strumento poesia che non ha un fine eh, commerciale, l'obiettivo è vendere dei libri, può, può anche avere un come dire, un intento più aulico eh, nel raggiungere l'obiettivo di cambiare le cose e da un punto di vista naturalmente esistenziale filosofico più che fattuale. Ehm quello che a me colpisce molto, anche dialogando prima con te, è di sapere che tu continui con questa poesia e che non solo che hai intenzione di scrivere delle poesie in una lingua che non è la tua. Ah sì. Allora, prima partiamo dalle cose che dicevi all'inizio di questa domanda, cioè che questo libro eh, nasce, inizia, diciamo, a svilupparsi nel 2005, quindi prima che esplodesse la crisi e dura per per alcuni anni fino agli ultimi testi che sono stati scritti nel 2011. Il libro è stato poi pubblicato, insomma, tra sì, tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012, adesso non ricordo esattamente. Ehm infatti, dentro il libro non ci sono soltanto poesie rivoluzionarie. Eh, c'è c'è un nucleo che è quello più recente tra di cui fa parte anche la poesia uragano che ho appena letto che è il nucleo più politico, diciamo, e che quindi cerca un po' di muovere le acque dal punto di vista appunto di una possibile di un possibile cambiamento eh, del contesto nel quale ci troviamo. Però ci sono altri due nodi eh, tematici dentro il libro Eh, che sono un po' più, diciamo così, mh, filosofici eh, ed esistenziali. Eh, uno è questo nodo tematico della generazione, della generazione bloccata, o della generazione perduta che ritorna in alcune poesie che sono anche precedenti all'esplodere della crisi, perché questo problema, diciamo, dei bamboccioni o di quelli che non riescono, diciamo, a realizzare se stessi stava stava prendendo piede anche molto prima. E poi c'è il terzo nucleo tematico che invece è un nucleo, nucleo, nucleo tematico profondamente filosofico fico che riflette nel nostro posto nel mondo, sul nostro posto nel mondo e anche su eh, diciamo il nostro rapporto con i demoni, i fantasmi e gli angeli che si trascinano e che intervengono nella nostra vita eh, molto frequentemente, secondo me, non è una una insomma, un parlare di demoni e angeli trascendente, ma molto immanente, eh, c'è forse una prospettiva anche un po' pagana in questa in questo in questo approccio e questi temi er esistevano già nei libri precedenti, in particolare in quello precedente che avevamo in cui avevamo parlato insieme nella volta nella volta scorsa in cui sono in cui sono venuto. Quindi insomma, c'è un po' eh, un miscuglio di temi che però si tengono fra di loro, perché è chiaro che la crisi è poi collegata anche alla crisi della generazione e la crisi della generazione è anche una crisi esistenziale che fa fatica a trovare dei punti di riferimento e anche in poesie nuove, diciamo, che fanno riferimento poi a questa rivoluzione ci sono questi elementi esistenziali che ritornano in maniera in maniera abbastanza forte. Eh, Luca, per concludere questo discorso, questa analisi sulla generazione, potremmo leggere la poesia Bambocconi Blues che sì, secondo me è, è quella è quella più tagliata per questo argomento. Allora, Bambocconi Blues, c'è un verso di Bob Dylan, you old road is rapidly aging the times are, they are changing, insomma, penso che tutti conoscano da che canzone viene fuori questa questa poesia, quindi già quando scrivevo le, le poesie sulla generazione e il problema di cambiare le cose e di cambiare i tempi era abbastanza abbastanza presente. Bambocconi Blues Voi ci spiegate che le idee più cristalline sono spesso solo amori consumati, ma giocavate a monopoli ubriachi ipotecando la nostra devozione. Delle vostre visioni emancipanti sono rimaste bottiglie per le strade. Ci insegnate il buon senso ed eravate imprudenti, ci condannate al silenzio e tifavate rivolta. Siamo molti di meno di voi e cerchiamo di non fare rumore. Ci piacerebbe cadervi dalle tasche, ma non abbiamo una casa dove andare. Vorremmo sfidarvi a duello, ma cambiate subito canale. In questi tempi troppo complicati non possiamo fare a meno di arrossire. Quando spingerete in salita, noi vi parleremo di discesa. Quando finirete la benzina, noi vi ruberemo le candele e mentre imboccherete esasperati i nostri trisavoli immortali, noi vi riempiremo di bambini che voi dovrete mantenere non di dispute teologiche né della forza del pensiero non del rosso e del nero né della polvere da sparo avremmo bisogno per la nostra rivoluzione ma di occhi che ci guardino senza ritegno della febbre dei sogni senza risveglio di essere noi senza di voi e questa è una poesia dei figli contro i padri ovviamente penso sì. si sia capito è una poesia molto dura però dà molto mm. l'idea anche di un certo sentimento soprattutto nel nostro nel nostro paese ma se si qua allargare anche in tanti altri paesi dell'Europa occidentale direi, dove comunque c'è questa eh, diciamo la, la struttura generazionale invertita rispetto a quella magari di, di altre popolazioni che sono certo. tra l'altro eh, in questo momento tra virgolette in cosiddetta espansione economica che che sia giusto o sbagliata quella espansione è un altro discorso, però eh, il discorso della generazione appunto bloccata è veramente veritiero nella nella nella nostra realtà Allora passerei magari alla terza al terzo nodo tematico della raccolta che è quello della nostra presenza, se vogliamo, in questo mondo, la nostra partecipazione attiva, oppure non chi, chi chi lo sa. Allora, c'è una poesia però che mi mi ha particolarmente colpito che è l'esilio, forse perché fa riferimento a un aeroporto, forse perché l'aeroporto è uno di quei luoghi che visitiamo così spesso e tante volte al mese che probabilmente diventano anche seconde case per alcuni. Magari la vogliamo leggere? Certo. E poi ne, ne E poi ne parliamo. E poi ne parliamo? Esilio. In questo aeroporto di vetro sì. e di acciaio, tutte le toilette sono pulite e anche nel peggiore ristorante si trova un fasciatoi. Della mia terra dolce che si sgretola, dal cemento spunta ferro morto e non ci sono posti da bambini. In questa piazza come un lago in un giardino, tutte le case hanno fiori sulle porte e delle grandi finestre quadrettate per raccogliere ogni alito di luce della mia terra tutti gridano per strada si mangia in piedi tra le auto in terza fila e l'erba è secca sull'asfalto polveroso qua soffa freddo il sole è cosa rara forse per questo tutto è colorato e le persone che camminano spedite di solito rispondono al saluto se io potessi resuscitare la mia terra le strapperei quei cuori troppo gonfi farei tacere le bocche salmodianti ma non so da che parte incominciare qualche giorno fa sono stato in Germania E mi vedeva di, di osservare in maniera anche abbastanza puntigliosa la puntualità e un po' la precisione tedesca. Airy fu per puntuale. I bagagli consegnati non erano nemmeno arrivati i bagagli ora già consegnato e pensavo anch'io, dai, in questo modo, facciamo <ride> i parallelismi. Allora, più di ogni altra cosa vi stupisce il tuo finale, non saprei da che parte incominciare e eh, questa è una senza disperanza sul futuro dell'Italia, ovviamente, nel senso che il confronto qui è sì, non solo con la Germania, anche i paesi nordici. No? Della sì, mia sì, sì. No, no, ma no, no, però hai perfettamente per ragione perché attuale. sì, sì, sì, no, perché il il l'aeroporto <ride> di cui parlo nel primo verso è l'aeroporto di Monaco, <ride> dal, okay. dal quale io passo tutte le settimane per arrivare a Bruxelles revenendo <ride> dall'Italia e quindi sì. Io e eh, ovviamente Francoforte. Sì, sì, ecco, sono <ride> molto simili, in effetti. Eh, però poi tutti questi colori, le persone che ti salutano per strada e così via, erano più ispirati nei paesi nordici, ma non è questo il punto, il punto è che la mia terra è proprio sfigata e non ha una prospettiva so, di, guarda, di salvezza, insomma, e questo è A proposito di salvezza potremmo fare proprio uh, stilare una classifica se volete <ride> e vedere chi sta peggio. Sì, sì, perché... beh, questa poesia sta benissimo anche con gli spagnoli, sta benissimo <ride> con i greci, sta benissimo con i portoghesi, eccetera. Poi se parliamo di politica, di economia, eh, io non sono così d'accordo, diciamo che i modelli migliori siano quelli che io diciamo qui dico che sono più civili, ma non è qui il punto è esistenziale, come dicevi giustamente tu, no? Cioè è chiaro che io quando viaggio e viaggio tanto percepisco una profonda differenza esistenziale. Certo, nel nostro Mediterraneo c'è una fantastica cucina, ci sono bellissimi colori, c'è il sole, eccetera, eccetera, però come però mai basta. non riusciamo ad essere civili? Ecco, e non riusciamo ad avere una prospettiva e questo è un problema, insomma, serio che boh, appunto, non so da che parte incominciare per risolverlo, almeno io non so, forse c'è qualcuno che ha qualche risposta. A proposito di questo, allora, se se tu sei d'accordo, ti proporrei di leggere il Paradiso perduto. Mhm. Mm e eh, questa è proprio invece una poesia filosofica e eh, quindi fa parte proprio cioè non ha, non ha praticamente niente di politico, però dentro ci sono anche delle cose che c'entrano con l'amore, con il rapporto tra i sessi, con il rapporto tra genitori e figli e così via. E tra l'altro questa poesia è una poesia strana perché eh, è scritta un po' in corsivo, un eh, po' in stampatello. Ehm la ragione è che questi 5 pezzetti che compongono la poesia vengono da 5 poesie diverse e poi io li ho ricomposti per creare, diciamo, questa Questa poesia, che è un vero patchwork, oppure segue un po' così la tecnica dei, eh, della Big Generation eh, di Borux, ma poi alla fine viene fuori il paradiso perduto, eh, che dice così. Va allo stambecco, sulla vetta più alta, e salendo calpesta con gli zoccoli duri ciò che è più tenero. Un poco tu mi turbi ogni volta che ti vedo, e ancora non mi riesce di rispondere al tuo enigma. Un fiore che sboccia, bello, odoroso, muore e concima, un fiore che sboccia. Ironia barocca delle cose, schiaffo salutare ai benpensanti. Siamo tutti patrigni e matrigne, siamo tutti premurosi figli unici. Se il futuro ti contrasta con incerte visioni, assumi una mente che non abbia dimora. Io ho scelto questa poesia per due motivi. Uno perché si collegava, secondo me, in un certo senso all'esilio, anche se viene prima, quindi poi lo secondo è che uno doveva vedere il punto d'arrivo o il punto di partenza e secondo perché c'è questo parallelismo che tu fai per coloro i quali hanno un futuro un po' incerto sentono che sia incerto assumi una mente che non abbia dimora e mi veniva di collegarlo a quello che sta succedendo in Italia perché secondo delle statistiche di cui ho letto proprio qualche settimana fa il tasso di migrazione dei giovani italiani è tra i più alti in Europa è più alto di quello spagnolo è più alto di quello greco dal 2003 al 2013 sono emigrati più di milione di ragazzi di età compresa tra i 25 e 37 anni. Mm -hmm. Allora io mi chiedo, in questo senso, questa questa capacità comunque di immaginarsi un'altra dimora, perché dobbiamo partire, facciamo la valigia, certo, non è più la valigia di di cartone di cui parleremo eh, tra poco in un'altra intervista, sicuramente sono cambiate le modalità migratorie, ne abbiamo parlato poi tante volte qui eh, a Bruxelles. La domanda è Che cosa dobbiamo fare allora? Se la poesia non ci aiuta, se la cultura a un certo punto è è latitante, perché anche quella a volte eh, ci tradisce, quale può essere allora la nostra speranza? Diamo un messaggio positivo. Ah, ma allora non non, eh, non non darò nessun messaggio politico o economico, no? E eh, questo ultimo questo... questo ultimo verso assumo umanamente che non abbia dimora, non l'ho inventato io, ma è un detto zen e eh, certo significa anche la disponibilità ad andare, a trovarsi una nuova casa, a partire, a, a radicarsi, eccetera eccetera, ma significa soprattutto assumere questa condizione dentro la propria mente a prescindere da dove ti trovi e quindi riuscire a staccarsi no dalle cose, dalle persone per poterci ritornare con un atteggiamento più aperto e più più relativo e solo questo consente poi di apprezzare veramente eh, apprezzare veramente le cose belle della vita e non avere paura, perché il punto qui è che se il futuro ti contrasta con incerte visioni, non devi avere paura. Devi assumere una mente che non abbia timora. Se tu non hai paura, riuscirai a fare qualsiasi cosa. Io penso che questo sia un bellissimo messaggio, ecco, possiamo veramente sostenerlo. Sicuramente non è facile, soprattutto quando si ha 20 anni, 24, 25, si esce dall'università e dopo tanto studio, sacrificio e dopo essere stati anche un po' att aspettati da quelle che sono le aspettative, poi alla fine ti scopri un mondo che è totalmente diverso da quello che ti aspettavi, ma questo probabilmente è stato vero per tutti, in ogni età e in ogni e in ogni tempo. E Luca Emil, il tempo in radio è è Tiranno. Allora io volevo mh, sapere se stai già scrivendo uh... Abbiamo George in linea che vuol fare una domanda. <ride> tu lo puoi mettere in linea sì, per sì, farlo sì. parlare? Giorgetto. Eccoci. Abbassa quella voce però perché altrimenti io sembra che divento sentite? Anche anche molto forte. George, vai. Sei sei in diretta, George. Io, io ti sento molto piano. E noi ti sentiamo benissimo invece, quindi ti ascoltiamo. Eh va bene. Allora, io faccio la domanda che non sento non sentirò la risposta in diretta perché non riesco a sentire eh, da, da eh. qui dal telefono e me la ascolterò in streaming la, la la la risposta. E mi piaceva molto l'ultima cosa che era stata detta eh, riguardo alla mente. E quindi lo spazio della mente è come uno spazio <coughs> creativo, bisogna fare della propria mente una casa e spostare la casa, cioè spostare la propria mente. Allora volevo sapere, visto che all'inizio si parlava anche della capacità creativa o non creativa, di stimolo della poesia, della musica, eccetera, beh, io credo che spingere o comunque enunciare questi concetti eh, in una poesia sia sia comunque di stimola, certo non cambia da oggi a domani, però sia uno stimolo per pensare. Credo che quello della poesia sia assolutamente uno stimolo per trovare delle emozioni in sé, riconoscere delle emozioni che altri hanno trovato e sui quali ci si può eh, su, su passi che poi si possono ripercorrere. E quindi volevo volevo quindi capire e sapere una cosa molto semplice. Qualcuno a me stesso a Luca Valentini, ho mai detto a Luca Valentini questa cosa che hai scritto a me è piaciuta molto e mi ha cambiato un po'. Ecco, questa era la domanda e ascoltiamo i streaming. Grazie Giorgia, riprenditi che ci manchi. Sì, eh, non ci eh. sente da conto. <ride> <ride> è vero. <ride> e ci ascolterà in streaming, come ha detto. Sì, assolutamente, mi è capitato un sacco di volte, che un sacco, insomma, qualche volta, dai, che che qualcuno mi dicesse che qualcuno mi dicesse così e mi è capitato che qualcuno mi chiedesse con insistenza di scrivere qualcosa per lui o per lei e e allora a questo proposito, eh, poi mh, anzi prima rispondiamo alla domanda che avevi fatto tu e cioè che cosa sto facendo cosa sto scrivendo sto scrivendo un libro di racconti che spero sia pubblicato presto sotto forma di graphic novel con un sacco di disegni in mezzo e dentro e sopra e intorno e e poi sto scrivendo delle poesie in inglese e eh, la cosa che chiedeva prima Daniele cioè se, se Sto facendo una cosa strana, insomma, eh, eh, siccome lavoro in inglese tutto il giorno, tutti i giorni, sempre ovunque, allora eh, siccome l'inglese, secondo me, è la lingua più adatta alla poesia e i miei più grandi poeti preferiti sono tutti quanti di lingua inglese, ho deciso di cominciare a cimentarmi in questa in questa stranezza, vedremo che cosa succederà. Ma tornando alla domanda eh, che ci è arrivata dalle lettere e eh, un sacco di persone mi chiedono no, insomma alcune persone mi hanno chiesto di scrivere qualcosa per loro e allora alla fine ho deciso di scrivere questa piccola dedica e poi invece vi dirò che cosa eh, vi leggerò un altro piccolo pezzettino che dice che cosa eh, eh, la, la poesia può cambiare nella mente delle persone la dedica dice così dedica per ogni occasione se in questa poesia troppo corta mettessi due occhi impossibili una pelle inventata per le favole un sorriso che disarma gli eserciti e un corpo che invece riarma tutti i desideri che ho pensato e quelli che non ho pensato mai. Ti diranno che può essere chiunque, ma noi due sappiamo proprio bene che io l'ho dedicata solo a te e poi tra parentesi, e visto che insistevi così tanto, per lo meno tu ci crederai. Invece, eh, e così finiamo, vi leggo l'ultimo pezzettino di una poesia esistenziale e filosofica che si intitola Il tempo degli idei, che parla del mio rapporto tormentato con una donna tanto tempo fa. E eh, però la parte finale parla della poesia proprio e di come la poesia può cambiare la mente delle persone. E dice così: eh, Vieni qui, stiamo zitti, diamo pace. Tra ghiri rigori di marmo e piastrelle di caldi colori, tra labirinti di siepi e improvvise e radure di fiori, il rumore della pioggia si smorza lentamente e ancora non usiamo sussurrare. Ci fermiamo seduti a guardare, e le lunghe rincorse del mondo ci lavano lo specchio degli occhi che riescono a non chiudersi senza lacrimare. Si ama quel che non si sa e rubare le parole degli altri è come adottare un bambino di parole, ce ne sono fin troppe. Il tempo che ci sfugge divora le immagini da dentro e le riempie di sensi inaspettati, ma alla fine un dio si addormenta, chiude le palpebre e tutto finisce. Ho sentito dire una volta che poeta è un adattarsi persino all'aria fresca. Io però prima di salutarti Luca volevo volevo leggere invece un altro verso, per <ride> me <mi> era <ride> aiutato tantissimo e è il seguente. <coughs> Niente più come prima. Quello che chiamo l'amore non so più che cos'è. Ma non so dare un nome neppure a quello che sento per te. Non ci voglio pensare, mi fai troppe domande, per alcune non so cosa dar. Non so cosa dirti. Per le altre risposte, lo sai, perché vuoi sentirle e sentirle? Ti piace soffrire? Non serve parlare, ci dobbiamo lasciare per sempre. Non so. Vedo solo riflessi. Sono piccoli e deboli. Avvicinati e stringimi il sole è calato, vi viene la notte nessuno ci vede ti voglio baciare penso che sia veramente <ride> in qualunque delle occasioni tu l'abbia scritta qualunque te ne abbia data l'ispirazione penso possa esprimere molto bene dei sentimenti che si provano in taluni momenti Luca noi ti ringraziamo grazie a voi ti ringraziamo per essere stato qui a Radio Alma a Purcellando e mi raccomando se i racconti dovessero essere presto editi sai che potremo parlare qui a Bruxellando molto volentieri, grazie a voi buonasera, a presto buona serata amiche, cari amici, eccoci qui nuovamente a Radio Alma a Bruxellando, allora in attesa di eh, sintonizzarci con il nostro prossimo ospite vi ricordo brevemente che giovedì sera giovedì 28 novembre presso il Teatro San Michel sarà in scena Serena Dandini la quale ci parla di un tema eh, d'attualità e bene triste in Italia che è quello del femminicidio. La commedia è stata già ehm diciamo è, è molto nota eh, in Italia, è stata già in scena in America, sia a New York che a Washington e in scena, sarà in scena anche a Londra e tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna Serena eh, si fermerà anche a Bruxelles giovedì sera alle 20:30 al Teatro San Michele. Per quanti volessero uh, acquistare i biglietti, possono con, possono verificare su internet presso l'Istituto di Beat Life oppure della uh, Piola Libri uh, che sono entrambi promotori uh, dell'iniziativa. Quindi uh, vi aspettiamo numerosi. Lo spettacolo però è in lingua francese perché mh, Serena ha coinvolto personalità del mondo politico uh, e del cinema e dello spettacolo belga, proprio per dargli anche un senso di uh, contemporaneità rispetto uh, ad altri uh, paesi. La lista completa non è ahimè uh, ancora nota, ma speriamo di potervi vedere uh, numerosi quindi giovedì 28 novembre ora 20:30 e presso il teatro uh, Saint Michel, quindi per l'appunto a Ronpont di uh, Mongineri. Invece tra le attività uh, di questi di questi giorni volevo segnalarvi Wow is now, oggetti innovanti di oggi e innovanti eh di oggi e di domani. E pensate che eh, si basa su tutto quello che è accaduto dal 1958 eh, in poi e eh, si concentra soprattutto su quegli oggetti che né nei, nei secoli scorsi non esistevano, che sono stati lanciati solo ehm, nel secolo nel secolo scorso. Per quanti volessero saperne di più, ehm l'esposizione è a luogo presso la Tomium eh, a Laken e potete eh, saperne di più proprio su Atomium.combe e la manifestazione è in svolgimento fino al prossimo 2 febbraio tutti i giorni dalle 10 alle 18 sabato e domenica eh, incluso. Invece per quanti stessero pensando di costruire oppure per quanti amano eh, il settore immobiliare o quello della costruzione abbiamo l'esposizione di Art of the Break che invece è invece al luogo alla borsa presso Plus della borsa è aperta anche tutti i giorni dalle 10 alle 19 e 30 tranne la domenica fino alle 20 tariffe molto modiche tra gli 8 e i 50 e i 15 e i 50 per quanti volessero saperne eh, di più per quanti veramente eh, volessero sapere tante cose proprio in termini di architettura eh, quindi vi invitiamo a partecipare perché la mostra sembra essere estremamente interessante tra l'altro è, ehm, è iniziata proprio qualche giorno fa e sarà uh, fino al prossimo 21 uh, aprile. Torniamo invece al okay, nostro grazie. ospite in diretta telefonica dall'Italia e accogliamo a Bruxellesando uh, Alessandro Idonea o Idonea. Mi aiuterai tu col cognome? Alessandro. Ma guarda, il cognome è Pronto. Oh, sì, ti sentiamo, sei in, sei in diretta. Buonasera. Buonasera. Allora, idonea, idonea, come vuoi, a seconda del tempo, del vento, e dico come tu l'accento, dalla Sicilia in su mi chiamo idonea, e in Sicilia è idonea. Allora io direi che essendo tu in terra di Sicilia, resterai con l'idonea. Va benissimo. <ride> allora Alessandro, benvenuto a Radio Alma, a Bruxellando. Allora, eh, so che sarai a Bruxelles prossimamente, tra qualche giorno, e che ti occuperai di un tema assolutamente scottante eh, che resta ad attualità nonostante si sia verificato tanti anni fa che è quello della catastrofe che avvenne a Marsinel l'8 agosto del 1956 e credo che il titolo della tua rappresentazione teatrale 262 vestiti appesi eh, esprima veramente in maniera eh, esaustiva la sua tristezza quello che accadde proprio quell'8 agosto 1956 come mai hai deciso di eh, occuparti di questo drammatico evento? ma guarda tutto è nato eh, una, una sera sono andato a vedere il mio collega amico che è con noi in scena sarà con noi a hotel eh, Mario e ho visto Mario recitare una poesia parlava proprio di questo disastro E mi ha incuriosito e ho voluto chiedere in giro, ho visto che molte gente sconosce questo incidente. E mi sembrava giusto in un periodo come questo dove da noi in Italia si parla molto di reazione ed emigrazione, per sfortunato i giovani partono alla ricerca di lavoro e da noi siciliani abbiamo ogni settimana intorno sbarchi, sembrava doloroso a un tema come questo perché il nostro mestiere è anche questo, parlare di quelle che sono le situazioni, partendo dal passato si può sapere dove si arriva. Beh, in effetti è vero, considerando che l'immigrazione italiana in Belgio è stata eh, importante e significativa, tu pensa che i primi minatori, se si ammalavano di silicosi, eh, a questi minatori non era riconosciuto per esempio il diritto alla pensione? quindi le battaglie che hanno condotto eh, loro gli... ecco le battaglie che sono state condotte dai eh, dai minatori negli anni e soprattutto in particolare eh, i minatori italiani perché ricordiamo a tutti fu siglato un accordo eh, nel giugno del 1946 tra il governo italiano e quello belga che prevedeva lo scambio di un certo numero di persone in cambio come qualcuno ha detto un sacco di carbone e anzi approfitto eh, per salutare Maria Laura Franciosi è stata anche la persona che ci ha messo in um, in comunicazione. Ehm um, Alessandra Ma anche con lei che che ho visto questo spettacolo e lo mettiamo in onda il grazie bisogna dirlo principalmente a Maragara che si muove e si muove il cuore e lo sta facendo in questo momento perché ora mi ha mandato una mail per gli ultimi aggiornamenti di sviluppo della nostra piccola tournée che si vedrà entinotti a Bruxelles presentando al club della stampa Il 30 saremo a Schalleroa per un po' a Ducasio e poi il 2 a Denghi e il 4 a Genk. Quindi il, ricordiamo, il prossimo 29 novembre è a Press Club di Bruxelles, che è proprio nel cuore delle istituzioni eh, europee, a Riu Fassar, credo 99, ma se ho sbagliato sbaglio solo di un numero ed è un numero dispari, quindi è proprio nel cuore delle istituzioni e europee. Il 30 novembre il invece vi assicurate quindi sabato sera al Bo à eh, di Ucasie direttamente sul luogo che è stato eh, il luogo della della catastrofe e poi proseguite in due dei centri minerari più importanti qui in Belgio che sono Blégny ancora in Vallonia e Genk invece al nord eh, nelle Fiandre. Esatto. E vi io... lascio 2 minuti pervistare per Mario che è il nostro cantante e cantautore che viene con noi in directo. Va bene, allora sentiamo anche Mario. Dove dobbiamo parlare? Mario? Sì, eccoci. Ah, oh, benvenuto a Radio Alba, Porcellando. Allora, spiegaci qual è il tuo ruolo nell'ambito di questa rappresentazione teatrale, di cosa ti occuperai in particolare? Allora, il mio ruolo è quello di del de, dell'anima cantante, eh quella quella quell'anima che ehm cerca di Di, di smorzare i toni drammatici con la musica eh, e quindi mh, riesce a, a anche a alleggerire eh, i momenti più più più di tensione con con la musica, ma che poi invece alla fine eh, si rivelerà quello che scriverà eh, una grande canzone d'amore dedicata alla sua fidanzata belga, proprio nel momento in cui lui è l'unico sopravvissuto dei 262 eh, minatori morti per quella mattina dell'8 agosto e quindi riesce a scrivere la canzone che lui ha sempre cercato di scrivere per tutta la durata della della sua vita e quindi nella della rappresentazione. La scriverà soltanto alla fine, eh, quando per la paura e la vergogna di essere rimasto vivo eh, da questa tragedia, lascia la Filandta Belgica, se ne ritorna in Sicilia, rimane muto a vita, ammutolito dal dolore e dalla vergogna. E scrive questa grande canzone d'amore che si titola Excuse-moi mon français e eh, dove lui appunto dice alla sua sposa e eh, stavamo a formare un frantè io me ne scappai per la paura me ne sono tornato a casa per la paura e per la vergogna di essere rimasto vivo ma ti ho lasciato unica rosa dentro al cardone unico bene dentro il male l'unica cosa di ricordare in mezzo a questo dolore che appunto è stato il lavoro di 10 anni in miniera e eh, devo dire che questa doppia anima ehm, che è anche eh, nel testo descritta da la Maria Elisa Forsaro e viene fuori proprio in questo modo mettendo eh, alla alla alla tragicità dell'evento anche un contraltare un po' più morbido, più più più leggero e devo dire che è uno spettacolo molto intenso che parlo lì in, in quei luoghi e davanti ai testimoni oculari, ai figli, ai parenti, ai nipoti eh, delle vittime, sarà veramente emozionante. E tollimi una curiosità, lo spettacolo è comunque in lingua italiana oppure ci sono uh, strappi in dialetti? Lo siciliano? spettacolo è ma a metà, eh, la maggior parte è in lingua italiana e poi ci sono degli insert appunto in dialetto siciliano eh, con delle canzoni anche in siciliano, però la, la maggior parte del testo è narrato da Alessandro in italiano eh, e poi ovviamente c'è la la parlata dei minatori che appunto emigrarono dalla Sicilia che è quella e deve essere quella proprio per ricorre anche esistico e è e, e narrativo. Assolutamente. Quindi ricordiamo a nostre amiche all'ascolto, giovedì sera ci sarà una presentazione al Press Club, invece per quanti volessero assistere allo spettacolo tre date e mi sembra giusto che non siano proprio eh, solo a Bruxelles perché questi sono momenti che vanno condivisi con la comunità italiana, non solo eh, brussellese. Quindi Ascheleroir eh, sabato 30 novembre Penso alle 20, correggimi sì. se sbaglio, alle 20, poi a Blegny sì. e a Genk, quindi il 2 e il eh, 4 di dicembre. Perfetto, sei stata esaustiva. Perfetto, <ride> Prendete quindi... appunti e vi aspettiamo tutti quanti. Noi vi ringraziamo oh, vi ringraziamo per venire a Bruxelles, ricordarci anche di questi momenti significativi perché l'Italia ora che è diventata terra di l'emigrazione pare aver dimenticato quelle che sono le Esatto, no no, non possiamo quelle... dimenticare adesso quello che siamo stati noi soltanto qualche anno fa. Dimenticare parte. le nostre E eh, come diceva Alessandro è un un modo per recuperare anche una memoria storica, ma anche per parlare del presente, quindi Assolutamente. Eh, aspettiamo non solo i tanti siciliani che sono lì in Belgio, ma anche eh, anche la popolazione belga perché possa eh, condividere anche questo momento con noi. Io credo, come dicevi giustamente tu, che questo eh, sia stato un un fenomeno che si è andato al di là dei confini nazionali. Sono tanti gli italiani che persero la vita in quell'occasione, ma c'erano anche polacchi, belgi, ehm penso addirittura eh, anche di altre nazionalità eh, non europee e c'è chi sostiene che sia stato proprio eh, sotto le miniere che si sia stata veramente mh, la prima occasione di integrazione, perché alla fine nelle miniere erano tutti neri col viso. Marendo conto che non si può parlare sempre solo di quel tipo di migrazione perché la migrazione nel tempo è cambiata e ha assunto eh, altre forme, però credo che sia stato un esempio di ottima integrazione perché non è stata una sì, sì, sì. una migrazione e migrazione che si accontentava o che approfittava di un certo sistema, è stata un'emigrazione che ha prodotto ha prodotto dei risultati. Eh, guardiamo alle personalità sì, che sì, si è... ha prodotto un'integrazione tra i popoli eh, senza precedenti e a dispetto di chi invece voleva eh, attiraziali eh, eh, che scrivevano sui cartelli vi è stato l'ingresso eh, ai cani e agli italiani, invece dentro la miniera eh, si ritrovavano siciliani, polacchi, eh, tedeschi eh, e, e stavano insieme e condividevano la fatica, il dolore, la gioia, il pane e eh, eh, eh, la sofferenza, la speranza. Quindi è stata veramente la miniera il primo eh, campus dove eh, in realtà si è si è parlato di fratellanza e di solidarietà tra i popoli. Assolutamente, assolutamente e sono contenta che veniate a Bruxelles per ricordarlo perché ricordarlo non sarà mai nemmeno abbastanza. Ehm um, Alessandro, Mario, noi vi sì, ringraziamo. E sì, ci ci ritroveremo. Sì, ehm um, Alessandro, quindi ci ritroveremo venerdì sera presso il Refresh Club. Sì. E sicuramente all'ora 21:00. Al ah, Pats Club è alle 21? Mi ha fatto bene a ridere. E eh, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di <ride> Ora mi stai prendendo in contropiede, ah, però aspetta, se, aspetta non sbaglio, che... se non se non ho errato, sì. Perché Va bene. Allora noi ci ritroveremo venerdì venerdì sera e ugualmente sabato e sarò molto lieta certo. di fare la vostra a conoscenza. Buon viaggio. Buon viaggio e a prestissimo. Grazie. A prestissimo. Io solo un'ultima cosa sì. per chiudere voglio ricordare che insieme a me e a Maria Incudine in scena ci sono Andrea Balsamo, Giorgia Boscarino e eh, che eh, appunto eh, portano con me e Mario in scena questo questo spettacolo, diciamo, civile. Benissimo. E a, a loro vanno ugualmente i nostri saluti. Buona serata. Grazie, buona serata a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Hanno tutti lo stesso sorriso alla vista del sole e prima di scendere tutti guardano verso quel miracolo, come per salutarlo. Li brangolo. Yes. Grazie, grazie, grazie. Beh, uh, mi sa che abbiamo pochissimo tempo, però comunque cercherò di rendere giustizia al al libro che vi ho portato che si chiama Una breve storia della vita privata ed è scritto da Bill Bryson che è una mente molto curiosa e che si è avventurato uh, anche anche diciamo nel nella fisica, nell'astronomia con una breve storia di quasi tutto, un libro di cui vi avevamo già parlato. E quindi adesso ho preso di nuovo un suo libro in mano e la breve storia storia della vita privata eh, tratta della casa, praticamente Bill Bryson va da un uno spazio nella casa all'altra descrivendo come questo è evoluto nel tempo e eh, come eh, diciamo la la gente stava alla ricerca di crearsi un ambiente piacevole, confortevole e di quanto questa ricerca fosse stata veramente abbastanza difficile. Uh, in effetti, uh, leggendo questo libro uno realizza di quante centinaia di anni dovevano passare anche prima dell'invenzione del semplice sapone o del di servizi che che rendevano, diciamo, la vita un po' più uh, facile Uh, di come uh, di come uh, le varie scoperte geografiche abbiano uh, trasformato il volto della cucina uh, per esempio, cioè pom senza pomodori oramai la cucina italiana non ce lo possiamo nemmeno immaginare, mentre un tempo effettivamente era senza pomodori <ride> e uh, però non soltanto la cucina italiana, ma anche altre cucine come anche quella indiana che senza il chili oramai non è che si possa immaginare senza tutto quelle spezie e la maggior parte di quelle spezie viene dall'America. E quindi ehm io con questa mente curiosa ci porta praticamente attraverso varie scoperte eh che sono magari un po' meno conosciute o che nella nella loro storia eh, eh ci sono ancora un sacco di eh belle sorprese. Cioè mh, ci presenta per esempio la scoperta dell'elettricità Uh, di come all'inizio dell'elettricità dell era anche abbastanza pericoloso, c'erano delle intere case che si bruciavano per uh, per causa di cortocircuiti, di cavi diciamo un po' sperimentali. Eh uh, <ride> uh, ma che quanto sia stato un, un grossissimo cambiamento tutto ciò in comparazione con l'era delle candele che praticamente oramai non non riusciamo nemmeno a immaginare, nemmeno quando abbiamo noi un cortocircuito e dobbiamo utilizzare le candele perché praticamente il mondo eh, serale eh, per centinaia e centinaia d'anni era sempre avvolto nel buio e uno aveva soltanto un piccolo cerchio di luce che però si eh, percepiva come brillante. Allora possiamo immaginare qual era, diciamo, il l'impatto del primo eh, della prima luce elettrica che ha cambiato proprio anche rispetto al gas che si usava prima tantissimo il il diciamo la luce del eh, attorno e uh, beh uh, cos'altro potrei raccontarvi fra le tantissime cose interessantissime? Ah, per esempio, uh, Bill Bryson parla anche del giardino eh, e delle trasformazioni eh, nel paesaggio inglese eh, con i primi architetti di paesaggistici che sono apparsi ehm e e fondamentalmente ci fare realizzare che la maggior parte delle del diciamo del paesaggio britannico è è fondamentalmente eh eh trasformato, cioè è stato toccato, quindi c'è pochissimo paesaggio nell'Inghilterra che possiamo trovare che sia esattamente allo suo stato originale, ma è anche questo la chiave di quella stranissima, eh, diciamo, attrattività, diciamo, non so sicuramente questa parola non esiste, cioè la capacità di attrarre di questo paesaggio eh, che eh, del suo ritmo e del ehm um, e um, sì dei suoi colori, diciamo così. Uh, quindi, fuh, farà tantissime cose, vi ho menzionato soltanto un paio, eh, tanto per stuzzicarvi la curiosità. Uh, a me stuzzicherebbe la curiosità anche un simile studio ciao che non non si concentra sul mondo anglosassone ma che presenta un po' altre realtà perché mi posso immaginare che tutte queste scoperte o anche la casa stessa